Și uite că parcă de mult au fost conferința. Nu-ți așa impresia asta. Oricum, a fost o conferință bine binecuvântată și a fost fain. O să fie aici, să la plină cu tineri din toată țara. A fost, a fost chiar minunat. Astăzi a fost o zi interesantă. Nu știu câți v-ați uitat la televizor. Ați văzut nu lui William și al lui Kate. Ați văzut câți v să văd, ați urmărit voi și împreună cu două miliarde de oameni. Ați urmărit nunta aceasta a lui William și Kate. Câteva poze, iată, a fost foarte, foarte tare. Așa nu de la nuntă, dar oricum să văd atâția cai acolo. Foarte, foarte, foarte interesantă. Când a pus inelul, nu știu cât ți ați prins, parcă nu a intrat așa ușor pe degetul ei. Nu știu cât ați urmărit. Oricum a fost, a fost o nuntă cam povești. Vă puteți da de seară, sigur va fi un reportaj cu privire la, la această nuntă. Mi s-a ceva foarte interesant uh, Săptămâna asta uh, Eu sunt credincios, dau Domnului am, Eu cu mon am stabilit uh, la tineret Cât dăm duminică, cât semănăm Cât putem să semănăm în părția lui Ne-am stabilit, uh, dăm zeciuală. Și totdeauna e, e fain când uh, Domnul, când vezi că și recoltezi Semeni, semeni Și când și recoltezi e fain Și săptămâna asta Uh, Sunt nodaia mea de rugăciune dimineața și uh, văd că mă sună cineva de pe Rom Telecom, Întorc uh, telefonul, că pot să-l întorc și îl sună, dar eu n-am mai aud, știi? Foarte tare uh, sistem Și uh, văd că după aia iar mă sună altcineva de pe RDS Mă uit, -un, unul după altul mă sună, chiar acum, nu, satana, nu vrea să mă rog Și întorc iară, îl opresc iară sună altcineva de pe Cosmote imediat după ce am oprit ăsta incredibil, unul după altul mă sună l-am întors și pe ăla, sună din nou de pe Cosmote, din nou l-am întors, lăsați-mă în pace să mă rog și n-am mai zis nimic nici nu am uh, răsunat înapoi pe oamenii ăștia, am zis, dacă vor mă caută ei din nou și când în mașină, o las pe Mona la birou, mă îndrept spre S. Martin sună din nou telefonul și îl aprind Se suntem de la editora Aquila Ați câștigat tombola noastră de iepuraș. Și cât am câștigat? Ați câștigat cărți în valoare de 4 milioane de lei. Puteți să veniți să vă ridicați? Ce cărți vreți de 4 milioane de lei? Acum, pe cui nu-i plac cărțile? Cărțile încolo. Dar mie îmi plac cărțile. Și când mă duc la Carrefour, mă uit să văd dacă nu sunt ceva cărți noi care au apărut ceva. Și când am mers așa fain... Nu știu câți ați mai câștigat. Eu nu ți minte să mai fi câștigat așa ceva Tombolă de azi Do particip la Carrefour Au la... fost un iPhone Au fost după aia Tot felul de tombole. N-am câștigat Mă și uite că la 32 de ani eu Câștig un premiu de, de 4 milioane de lei M-am dus acolo Și e fain că cei care știți Cei care vă place cartea Știți că la editură nu-i ca, ca și la magazin La magazin mai pun M-am dus acum numai așa de curios M-am dus la Carrefour și Nu să fac reclamă prostă la Carrefour Dar m-am dus la Carrefour și O carte care e editată de Aquila Care chiar lângă metro editura asta Scrie pe ea 129 de lei Scrie pe ea prețul ei da? Dar pe raft Carrefour adaug încă 20 de lei stii? dar Produsul scrie clar pe el cât e prețul Și au fost fain, am zis, mă duc la editură Și au fost fain la editură, nu numai că au avut prețul Care era pe ăsta, avea și reducere 20%, 40%, așa că ne-am luat 13 cărți în ala, nu? Am dus-o și pe Mona să-și caute și ea A zis că să ne bucurăm împreună de premiu Au fost super tare să câștigi Câți ați mai câștigat la o de asta, așa? Ați câștigat? Tu ce ai câștigat, legeam? Ce ai câștigat? Ruj, un ruj. Tu ce ai câștigat? Dar cum nu știi ce ai câștigat? Vai, tu ce ai câștigat, Dani? Așa, mă! tipul conferinței astea a câștigat. Alina, tu ce ai câștigat? Ce ai câștigat? O saltea. Wow, da' super tare. Cine a mai câștigat la tombole de-asta? Hai să vedem. O, te, ce ai câștigat tu? Saltea de apă? O folosești? Ai pierdut-o. Cum o pierzi o saltea de apă? Unde ai pierdut-o, mașină? La mare. Ah, A, s-a de apă pentru mari. Altcineva, cineva? ce ai câștigat? Cipsuri, la Cât Câte cipsuri? Un box de cipsuri. Foarte tare. Oricum, e minunat când câștigi, ai un sentiment. La început, când am răspuns la telefon, zice că nu știu cum... pe bune? Am mai primit așa de la Orange. Ești câștigător, sună la... Da, da, da. Uh, știți, Nu ați mai primit, ați primit și voi. Da, sună la. A, numărul tău a fost ales. <gură> Mulțumesc. Și nu eram așa de bucuros, Entuziasm Și ziceam, este singurul câștigător din Oradea. Nu vă bucurați! Ba, mă bucur! Ba. E, a fost mai sceptic la început, știți, și când a mers, tot așa sceptic, mă. Nu i ceva aici. A. Ce, cât, așa, am întrebat, câți mai mai câștigat împreună cu mine? Păi tu e singur din oraș, ce? Nu știi că a fost promovată la promovată zi, în ziar? Nu știu. Eu am mers și am cumpărat o carte și am participat la tombă. Super, au fost oricum super. Așa că m-am bucurat să primesc cărți. Biblioteca mi s -o... o venit Călin, când a văzut Călin ce cărți mi-a luat. Nu mai... o să trebuie să mă o să-mi cumpăr și eu. Poate de Crăciun mai au o tombă, Călin. Participi și tu. A fost oricum fine. Nu știu s-a auzit, dar chiar aici aproape de biserică se face o nouă autogară, ați auzit? Se face, dacă trebuie să intrați să vedeți pe ăsta ă, site-ul primăriei o să fie beton, deci veniți așa frumos, o să fie auto nu? deci când am văzut pozele, sper să fie cam poze proiectul să se realizeze, dar arată foarte bine în poze, așa că va fi așa legat autogara cu stație tramvai așa acoperit foarte tare, așa că o să fie fani. Așteptăm nu, în șase luni, și că va fi gata Adi nu-ți așa la mulți ani, Ziua lui chiar astăzi La mulți ani. De ziua ta, mă, sor căstorit <laughs> de ziua ta Williams și Kate Ridică-te, mișor, să vadă oameni, să vadă cine Uite băiatul ăsta Ziua lui, mă Foarte fun Aș vrea să vă citești ceva ce uh, înțelege cei care ați fost cu corturile vreodată. Câți niciodată n-ați dormit într-un cort? Niciodată n-ați dormit într-un cort? Pierdeți mult. Vă dăm șansa. De 1 mai puteți veni de vineri, de astăzi puteți să vă instalați cortul aici. Să vedeți și voi că măi. Noi eram la un moment dat când uh, am mers cu familia cu corturile în America și mamii nu a fost niciodată cu cortul. Cel puțin de când avea copii și așa, de când eram tinerețe nu mergea și fai, ne-a ne plăcut. Eram toți într-un cort, am prudat un cort și mai, mai, uh, mai mult corturile erau greu de montat. Erau tuburi de alea, știi tu Florin, cum aveau noi, uh, ăla greu de montat, așa erau. Acum simple, toate do, alea, se, foarte fain îl monteze. Înainte trebuia să te uiți, trebuia o schiză. Arhitect trebuia să fii ca să montezi un cort. Acum s-au simplificat lucrurile și uh, uh, doi tineri care au mers cu corturile la munte, îți <coughs> treziți de sunetele unui urs care era aproape de cortul lor. Imediat Johnny se, -se încalță cu Adidas și lui, prietenul lui Billy zice, mă n-ai cum să-l întregi pe urs la fugă. Johnny răspunde, nu trebuie să-l întrec pe urs, trebuie să te întrebi doar pe tine. Aș vrea, aș vrea să deschideți la, în Biblia, Noul Testament, la cartea Evanghelia după epistola lui Iacov. Iacov, la mine în Biblia 1190, vreau să citim câteva versete în seara aceasta. Iacov, Iacov, capitolul 4, versetul 13. Iacov, capitolul 4, versetul 13.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 dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă feliți cu lăudoroșile voastre, orice laud de felul acesta este rea. Deci, versetul 17, cine știe să facă bine și nu face, să vârșește un păcat. Și aș vrea să mai întoarceți la proverbe 27 cu 1. Proverbe 27 cu 1. Proverbe 27 cu 1, cuvântul Domnului spune așa, Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Aș vrea să vorbesc în, în minutele care urmează despre subiectul. Dacă iei notițe, aș vrea să notez subiectul din această seară, creștinul și planurile de viitor. Creștinul și planurile de viitor și planurile de viitor. Haideți să ne rugăm și vom începe călătoria în cuvântul Domnului. Doamne, să mulțumim pentru seara aceasta. Să mulțumim, Doamne, că ne-ai dat o zi minunată cu soare și am putut să venim aici în casa ta. Mă rog ca Tu să ne vorbești în aceste momente. Mă rog ca Tu să te folosești de mine. Știu, Doamne, că fiecare, fiecare are întrebări dacă nu au întrebă, poate s-au gândit la anumite lucruri, planuri pentru viitor. Așa doamnă că tu să le vorbești clar și să înțeleagă care e planul tău și ce aștepți tu de la fiecare dintre noi care am decis să te urmăm pe tine. Și că te rog, doamne, ca tu să ne vorbești, mă rog, ca tu să te folosești de mine, mă rog, doamne, ca cuvântul tău să pătrundă în inimile noastre și să aducă rod în inima noastră. Mă rog, ca noi să fim atenți, să nu fim doar niște ascultători pasivi, doamne, ci să vrem să împlinim cuvântul tău care îl auzim. Să nu fugim de el, ci să, doamne, să-l împlinim în viața noastră. În numele lui Isus Hristos, mă rog. Și o pot să spun a amin. amin, așa să fie. Unde mult am primit un, un e-mail, de fapt pe Facebook, mesaj, cum vreți voi să-l numiți, și-aș vrea să vă citesc, nu vă să vă spun numele, e unul dintre tinerii care vine la luna biserică, și-aș vrea, și vrea să de spate vă puteți identifica cu întrebarea care mi-o pune el. Ciao, Ted! Câteodată tot îmi vine să evit subiectul, dar știu că trebuie să am ceva lămuriri despre asta, iar eu cred că tu ești un om care poate să mă ajute în situația asta. Uite, după cum bine știi, că mie îmi place foarte mult fotbalul, iar unii cred că asta este chemarea mea. Cu toate că în momentul de față mi-e e foarte greu, în sensul că și lucrez și nu prea am timp de antrenament. Acum întrebarea mea este. Dumnezeu când m-a creat, m-a creat cu un scop anume, adică știe care e planul lui cu viața mea, sau acest plan se poate schimba că noi dăm greș în primul plan Pentru care am fost creați Pentru că uite eu am deja 20 ceva de ani Nu zic cât Și încă cred din toată inima mea Că mai am un cuvânt de spus în lumea fotbalului Dar pentru asta cel mai târziu ar trebui la vară Să iau o decizie foarte serioasă Dacă vreau să cred că se mai poate face ceva Mă înțelegi? Mersi de răspuns Am simțit că sunt mulți tineri, și în timp ce mă rugam pentru ce doamne ai vrea să vorbesc, am să zic că mulți tineri, sunt mulți tineri care vor trebui să ia anumite decizii în următoarele săptămâni, luni. Și aș vrea să, să vorbim despre acest subiect și aș vrea în seara aceasta să, să clarific anumite lucruri referitor la cum ar trebui noi să ne facem planuri de viitor ca și creștini și cum ar trebui să fie modul în care noi privim viitorul. Și modul în care ne facem planuri e, e foarte important ca tu să înțelegi Și așteaptă Dumnezeu de la tine Odată ce ai decis, te voi urma pe tine Iisus Hristos a spus Dacă vrea să vină cineva după mine Spune așa, să se lepede de sine Să-și dea crucea în fiecare zi Și să mă urmeze Ei, Cum dacă ne lepădăm de sine mai Le facem planuri de viitor Și Uh, cum intră toate astea în, uh, în ecuația aceasta Acum uh, pun o întrebare uh, Câți dintre voi ați vrea să aveți un viitor de succes? Mâna sus dacă ați vrea să aveți Majoritatea dintre voi uh, Ați ridicat mâna Asta înseamnă că fiecare vă doriți un viitor uh, De succes uh, întrebarea, întrebarea mea este Știi cum să ajungi acolo? Știi cum să ajungi acolo Și uh, asta aș vrea să clarificăm Care e drumul acela spre acel viitor Pe care tu îl cauți de succes Dacă intri pe internet Vei afla soluția lumii acestea Și aș vrea să vă o prezint Pentru că n-aș vrea să fiți în necunoștință de cauză, Aș vrea să știți care-i planul lumii În a te face pe tine om de succes Lumia vrea să te ajute pe tine să fii un om de succes Așa că a mers pe wikiHow Câți a fost pe site-ul ăsta.com n-a fost nimeni, puteți să verificați wikihow.com și acolo este, a fost un, un articol Plan for a Successful Future și că aș vrea să vedeți voi astăzi cum spune lumea și care sunt sugestiile lumii, sfaturile lumii dacă vrei să ai un viitor de succes. Mai ales mă vorbesc la tineri și aș vrea să vedeți ce spune lumea. Poate veți regăsi unele din aceste lucruri în în prelegerile de la facultate poate la școală poate părinții voștri așa că uitați-vă care e primul pas în a, în a te asigura un viitor de succes poți să pui David primul pas nu se vede așa bine dar du-te în dormitorul tău și închide ușa Asta e primul pas destul de interesant du-te în dormitorul tău și închide ușa în fel de o de meditație Bun, al doilea pas, ăsta e primul pas, al doilea pas, care lumea spune, al doilea pas. Meditează la viața ta cu atenție ce abilități ai, ce vrei să fii în viitor, ce te pasionează. De exemplu, ce ți-ar place să faci chiar dacă nu ai fi plătit să o faci, da? Meditează la viața ta. Bun, al treilea pas, hai să vedem. Scrie pe o hârtie ce descoperi. Majoritatea oamenilor care și-au realizat visele au făcut primul pas spre realizarea lor, le-au scris pe o hârtie. Le-au pus pe o hârtie. Asta e primul pas. Următorul pas. Planifică-ți o cale pentru realizarea visului, scrie tot ce vei avea nevoie ca să-ți realizezi visul. Totul e o planificare. Urmează? Bun. Următorul pas. Pune hârtia pe care ai scris-o undeva unde să o vezi și să-ți reamintești de visele tale. Dacă ești mult în, în bucătărie, pune-o pe frigider Dacă ești în camera ta, pune-o, mai ales fetele pe oglindă indicat cel mai vizitat loc din camera ta Și ultimul pas Începe să iei primii pași, urmând calea pentru realizarea visului tău S-ar putea să trebuiască să ajustezi mai multe lucruri în viața ta Dar tot efortul tău va da roade într-o zi Mai este prim un, un pas, nu mai este, ăsta e ultimul pas Începe să iei primii pași Bun, acesta este planul. Unul din lucrurile pe care le-ați văzut, le -a, poate le-ați mai auzit, dar cam asta e planul. Și ori, oriunde merge orice om care încearcă să-ți găsească care va fi profesia ta, cam aceste sunt pașii pe care te îndeamnă să iei. Aceștia sunt pașii, în general. Citește orice cărți despre cum să te ajuți pe tine însuți, cărțile astea, self-help, și vei vedea că aceste idei reapar din nou și din nou. Vei vedea. Eu am fost tot timpul fascinat de cărțile acestea, self help, eu, eu sunt de așa autodidact și îmi place mult să citesc și să descoper anumite lucruri și în toate cărțile care le-am citit, acești pași reies din nou și din nou, ceea ce lumea te ajută, dacă vrei să fii un om de succes, aceștia sunt pașii. Dar e o problemă pentru noi ca și creștini, aș vrea să pui din nou pașii ăștia în ordinea care a fost și vrea să urmăriți, aș vrea să urmăriți ceva aici, primul pas, al doilea, al treilea. Al patrulea, al cincilea, șaselea, ăsta e ultimul. Nu, nicăieri nu apare cuvântul Dumnezeu. Nicăieri. Nicăieri. Ați văzut voi? Și problema, problema noastră ca și societate, ca și tineri, este că suntem în această societate și luăm aceste idei și le luăm de la colegii noștri te asociezi cu oameni și v-am spus la conferință că oamenii cu care te asociezi vei împrumuta idei de la ei și ideile lor, filozofia pe care ei o au și o vei împrumuta spunea Cristina foarte clar putea să împrumute ideile colectivului în care ea lucrează hai să mergem în străinătate să câștigăm mai mulți bani într-un timp mai scurt din nou o filozofie al lumii în care trăim și fără să-ți dai seama, tu, ca și creștin, zici, da, mă, sună bine. Sună chiar tare, nu? E așa să vedeți, uitați-vă la toate pașii, ăștia, pune din nou primul pas. Du-te în dormitorul tot și închide usa. Ce e rău în aia? Nu nimic ca aia. Și noi mergem, închidem ușa, ne relaxăm. Bun, doi, meditează la viața ta cu atenție. Toți medităm la viața noastră, toți vedem, mă, ce abilități am, ce daruri. Nimic, Nu i nimic greșit în sine Următorul pas Scrie pe ortie ce descoperi Oamenilor ce, ce descoperi despre viața tale scrii. nu nimic ca rău în a, în a scrie Mă uite, spun asta, oamenii îmi spun că spun asta Următorul pas Planifică scale spre realizare no, Aici, de exemplu, aici începe să fie problemă Pentru că nici din nou nu apare Dumnezeu în ecuație Eu aduc aminte, eram la liceul Baptist Și majoritatea eram creștin din, din clasă și-au venit de profesorul de geografie și era, eram în clasa 11 -a și au mers pe rând, au vrut să meargă pe rând la fiecare și să ne întrebe unde vrei să dai la facultate. Eram în clasa 11-a. și mers de la prima bancă, eram în ultima bancă, era mai mare. Prima bancă, toți, da, bun, nu știu, știu, știu. Și spunea facultatea de, au da, ajuns la mine, ultimul, de unde vrei să dai. Ei nu știu încă unde Dumnezeu vrea ca eu să dau. Prima dată când s-au auzit în clasă, când s-au pus întrebarea unde Dumnezeu vrea, hoho, ho, suntem în liceu baptist, dar nimeni nu a pus întrebarea unde vrea Dumnezeu ca eu să mă duc. Și eu în perioadă eram într-o perioadă în care îl căutam pe Dumnezeu și încercam să aflu, doamne, unde vrei ca eu să mă duc? Eram debusolat pentru că nu au zisem clar din partea lui Dumnezeu unde vrei ca eu să mă duc. Dar niciunul din clasă nu a pus problema unde vrea Dumnezeu. Toți au spus unde vor ei. Ce diferență e între clasa aia unde am fost eu și eu, o clasă de la Gojdu, o clasă de la... ce diferență e? Pentru că toți au spus unde vor ei să meargă. Un lucru care am descoperit de repede în viață e că atunci când devii creștin, nu mai poți să faci ce vrei tu. Am descoperit asta repede în viață. Am descoperit că atunci când îl decizi, vreau să te urmez pe tine, nu poți să-ți urmezi propriile tale dorințe. Am învățat repede asta în viață. Să trebuie, ca și creștin, lepădarea aia de sine, cred că mulți nu o înțelegem. Nu cred că o înțelegem mulți, lepădarea aia de sine. Adică să te lepezi de tot ce vrei tu. Ce vrea Sebi? Leapă te de ce vrea Sebi. Ce vrea Dani? Leapă te de ce vrea Dani. Nu contează. Și când devii creștin, Biblia spune să-ți iei crucea. Asta spune Biblia, asta zice crucea Și știi ce e cruceaia? Mulți Mulți înțeles greșit crucea Și avem cruci Ne punem, ne punem cu, cu Și vedem rapere I want to thank God for helping me Ce au cruce mare acolo pe, pe pieptul lor aia Nu ai crucea care purtate de Iisus Crucea Crucea pentru Isus a fost destinul lui. Și destinul lui a fost să moară. El, el era în grădina Ghetism ghetismanului, de mult am sărbătorit Paștele și crucea era grea. Doamne, dacă e cu putință, nu pot să depărta de la mine și a plâns și a plâns cu și lacrimele lui s a transformat în, în sânge. Transpirația lui. Um. Viața de creștin implică această lepădare continuă de sine Și nu-i ce vrei tu și ce vrea El pentru tine de multe, ori, de multe ori când mă întâlnesc cu tineri și vorbesc cu ei Sunt de și aș vrea să vă arăt cum poți afla Cei destinul lui Dumnezeu cu viața ta Și cum ar trebui să-ți planifici tu viitorul Unii dintre voi vă gândiți deja la căsătorie E foarte important ce planuri îți faci Înainte să-mi fac planul de a mă căsători cu Mona, o trebuie să fiu sigur. Doamne, stai, nu că vreau eu că i-ai drăguță, că îmi place cu ea, că i-ai de treabă și așa de mult. au trebuie să fiu sigur că asta e ce Dumnezeu vrea pentru viața mea. Și am cerut confirmări. Și când îi cer și e serios, și-am postit, am postit de multe ori, am postit o perioadă trei zile. Nu mă vorbi, Domnul, nu o lasă că mai postesc. Am mai mâncat un pic săptămâna, săptămâna viitoare. Mai postesc încă trei zile. Dar am fost serios, am vrut să aflu. Pentru că știam că e o decizie importantă. Mulți intră în căsătorie ca și cum merg la ABC. Asta va fi ABC-ul meu. Sigur, asta e ABC-ul tău. Că se deschide Kaufland, e sigur. Și Domnul mi-a dat confirmări că ea este. Când i-am cerut. O decizie absolut importantă Unii sunteți la pasul ăsta Va trebui să luați o decizie Vă întreabă un băiat Vrei să ieși cu mine în oraș? Păi vreau te înainte să Nu ieși și cu tăntălăii care te întreabă Vrei să vii cu mine în oraș? Nu m-au înghețată vă nu mereu că orice tăntălă la înghețată Nu? Așa că Dumnezeu a început să-mi pună pe inimă să vorbesc despre cine, nu, nu știu dacă o să reușesc să termine astăzi, că timpul ăsta așa repede merge, nu putem să-l aruncăm de aici. Dar tu l-ai tu ești de vină. l cumpărat din piață, să-l văd tot timpul fața ochilor. Dar e problema problemă asta. Va trebui cumva să vedem cum, ce așteaptă Dumnezeu, cum să ne facem noi planurile de viitor. Am întrebat pe vecinul meu, n-am mai văzut-o de mult pe vecina Roxy, cei care, nu știu, legea unde ești? Ea a venit, a venit, abisteri, că vre, a venit așa e, a venit. Și am întrebat unde ea, plecat în Anglia. Și fii atent răspuns, ce să fac aici în România? Ca și cum toți care rămân suntem proști, ce faci noi aici în România? Ce să fac aici în România? Păi nu știu, să culeagă prule. ce să facă? să -și găsească și ea ceva de făcut, ce să facă ea în România? Am avut o tânără care mi-a scris un mesaj, tot așa, avea anumite planuri și um, am vrut să, o, să citesc eu, scrisoarea ei, am zis că cel mai bine o redă va fi o mărturie a unei persoane care au avut anumite planuri fără să se... nu mai trebuie să zic nimic stai cu luați pe ea să zic în continuare el aș vrea să vin față, aș vrea să aplaudeați pe ea și să vă citească ce mi-o scris ea mie acum câteva zile, nu știu ok, va trebui să-l ier, ier pe TED <laughs> pentru că nu știam că o să printeze e și o să mi-o dea mie să-l citesc uh, i-am trimis un e-mail mai de mult, pentru că au apărut ofertă să plec în America și eu am așa o întreagă istorie cu America. De două ori înainte am refuzat asta și vreau foarte mult să mă duc. Și acum, pentru a treia oară în viața mea, mi s-a oferit oportunitatea asta. Și am vorbit cu Ted, în fine, am luat decizia că plec și cu vreo două, trei săptămâni înainte de conferință mi-am pierdut așa pacea și... Am început să mă rog din nou pentru asta și o să citesc o parte din e mail meu. Um, încă din februarie, de când am primit oferta de a pleca în America, am început să mă frământ mult cu această decizie. S-au mai uitat câteva zile pentru că pur și simplu nu puteam lua decizia să nu mă duc. Pur și simplu, de la începutul anului totul mergea prost în viața mea, în orice domeniu, lupte și încercăm și, și nu puteam auzi niciun răspuns din partea Domnului. Așa că am hotărât că mă voi duce. Tot preții mei deja știau că o să plec și Carmen, părinții mei. De câte ori mi-imaginam că mă duc acolo, totul era bine, până ajungeam la biserică. Numai ideea că voi părăsi Salemul mă frământa foarte mult în mintea mea. Cu o săptămână înainte de conferință am ajuns acasă și fratele meu mi-a pus o întrebare foarte directă. Dacă ai avea mașină și casă aici? Am mai pleca în America? Răspunsul meu era clar. Nu. Um, asta era un lucru care mă frământa că decizia mea nu este una bună. O iau gândindu-mă la bani în primul rând. Și am mai luat o decizie de felul ăsta în, în viața mea în urmă cu trei ani și decizia asta aproape că m-a distrus spiritual și am avut nevoie de un an în Biserica Salem ca să fiu vindecată complet. Um, Vorbind cu un amic de-al meu, cu înțelepciune de la Dumnezeu, mi-a spus clar că problema mea era una de inimă. Inima mea nu-i aparține complet lui Dumnezeu. Nu sunt disparată după el și că prioritățile mele sunt banii și am găsit un soț. Și era adevărat. Oricum aș fi întors problema asta când vedeam cât de greu îmi este în România, pur și simplu numai gândul că aș rămâne aici în situația financiară de acum... Parcă mă înspăimântea și nu puteam vedea altă opțiune decât America. Când am început conferința, îmi doream foarte mult ca Dumnezeu să-mi vorbească. Dar mai mult decât atât, dorința mea era ca întâi să-mi aduc inima în acel punct încât să-L dorească numai pe El, cu orice preț. Pentru că eu nu mai aveam încredere în Dumnezeu, în adâncul meu, că mă poate binecuvânta aici. Ba chiar credeam că rămânând aici aveam să devin săracă, că îmi pierdeam potențialul, că nu era nimeni să mă aprecieze, că îmi pierdeam itinereții. Pur și simplu mi-era frică să am încredere în Dumnezeu. Um, mă gândeam că El o să-mi distrugă visele, că voi fi îngrobată în nimic, nu voi ajunge să fac nimic cu viața mea. Um, nu mă întrebați înscriam la net cum am ajuns să gândesc toate aceste lucruri, pentru că nici nu mi-am dat seama, anul ăsta a fost unul dintre cele mai nasoale și fără să, să știu, nu, fără să vreau, nu am păzit credința și am ajuns în acest punct. Astfel au fost lucrurile care Dumnezeu a început să mi le descopere în, în timpul conferinței și am urmat un proces a renunțării în care am renunțat rând pe rând. Și când am fost pregătită, Dumnezeu mi-a mi vorbit în mod profetic, Uh, joi seara și știam clar că răspunsul lui Dumnezeu era ca să rămân în România, în Salem, că aici este locul unde Dumnezeu m-a chemat și deocamdată nu m-a chemat să mă duc unde în altă parte. Uh, voi rămâne aici contra curentului, aș putea foarte bine să mă duc oriunde, să-mi fac o viață, am mai avut ocazia, știu cum se fac banii, dar uh, mai mult decât ori, oriunde, Dumnezeu uh, nu, nu o să am ocază să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu decât aici, în România și în condițiile de aici. După ce am luat hotărârea asta, am fost pur și simplu umplută de bucurie că rămân în România, că L-am găsit din nou pe Dumnezeu, că mi-am recăpătat încrederea în El. Omenește vorbind, prin America am rântat la tot, la pretențiile mele, am renunțat la șansă de a fi cineva și... Momentan am ales poate sărăcia sau anonimatul sau am ales un job în care poate nu contez atât de mult, dar știu sigur că am ales drumul cel mai scurt al cunoașterii și al umblării mele în intimitate cu Dumnezeu și uh, cred că curând, foarte curând, o să fie o, o mărturie puternică pentru El și pentru ceilalți tineri. Amen. Noi, cei care n-ați renunțat la nimic, nu știi cum îi să renunți. Așa că eu sunt mândru de la când auzi cuvântul lui Dumnezeu să poți să fii gata să renunți. Mi-aduc aminte cum am renunțat și eu la, la America pentru că eu eram acolo și puteam să rămân, nu mai să vin de aici din România. Și mă gândeam astăzi la drumul, călătoria mea, gândeam la faptul că puteam să rămân acolo, să mă duc la colegi acolo, am fost un an, dar puteam să rămân mai mult, să, să lucrez acolo. Și mă gândeam că eram acolo la 32 de ani, sigur aveam casa mea, cred că era luat împrumut, dar sigur aveam un job care puteam să, să acopăr împrumutul pentru casa respectivă. Și mi-aduc aminte și acum, când eram, am decis să mă întorc aici, neștiind ce se va întâmpla, neștiind de unde o să. -mi... Asigur, eu am venit. Știam că salarul minim în România era atunci a 100 și ceva de dolari, era grav. Și acum nu-i nu tare mare. Uh, și îmi Doamne, cum, cum o să lucrez? Și tot aveam, uh, de când eram mic, vroiam, simțeam că Dumnezeu vrea să mă binecuvinteze, dar mă gădeam, Doamne, mă înapoi în România, și cum, cum o să pot să mă binecuvinteze acolo? Până când, într-o zi, în timp ce mă rugam, Dumnezeu mă oprește. Sunt momente în care Dumnezeu în decursul relației mele cu, ele, cu El m-a oprit în timpul în care mă rugam și am vorbit așa ceva puternic în viața mea. Și nu o să niciodată în momentul acela când eram pe strada Ciheiului în camera mea și mă rugam și dintr-o dată gândindu-mă la viața care poate puteam avea în America Domnul îmi pun o întrebare și mă întreabă următorul lucru. Asta îi înainte ca să simt, să zic așa, o binecuvântare financiară. Domnul pune o întrebare și îi spune așa, Ted, m-a auzit atât de clar, nu știu dacă a fost vocea audibilă, nu știu, dar l-am auzit. Și mi-a pus o întrebare simplă și a spus, Ted, mai slujii după pe mine, chiar dacă niciodată nu te-aș binecuvânta în viața asta? Iar dacă ai fi sărac aici pe pământ, mai sluji pe mine? Mă trebuie să înțelegeți că eu am fost la facultate de științe economice ca să fiu un manager să fac bani. De-aia am mers la școală. De-aia am specializat în economie. Ca să știu cum să administrez mulți bani. Ca să știu ce înseamnă contabilitate, să nu mă feteze contabilul meu. Am mers la școală. Și domnul m-a îndrumat acolo și am zis Doamne, dar m trimis la științe economice toată școala asta. Și acum vrei să fiu un sărac? Și Domnul pus o întrebare, nu m -a pus o a, ori, m a pus o întrebare și aștepta de la mine un răspuns clar. Și în momentul respectiv, planurile mele de a fi binecuvântat, de a avea o casă, de a avea bani, de a fi binecuvântat să poți și eu binecuvântat pe alții, le-am predat acele planuri Domnului și cu lacrimi în ochi, nu o să eu niciodată, i-am spus Domnului, Doamne, chiar dacă o să fiu sărac aici pe pământ, tot pe tine te voi urma și voi fi în voia ta. Acum e ușor să voi stați aici, o ce drăguț, dar e, când ești tu, actorul principal, ție ce -ți vorbește Domnul, tu urmează să ai o viață de sărăcie, când ai trăit într-o familie binecuvântată, e greu. A fost greu. Ți-mi că am plâns, nu plâng eu des, dar când plâng, plâng. Atunci am plâns. M-am simțit cum a fost Avram când Dumnezeu a cerut pe unicul lui fiu. dă mi -l. doamne da, tu da. mi dă A jerfă. Și am văzut că Dumnezeu în viața asta încearcă inima noastră să vadă dacă în totalitate ea lui. În totalitate ea lui. Și știu că a fost testul pe care o trebuie să-l trec Ca el să poată să înceapă să mă binecuvinteze Și vă spun sincer Începând din acel an Domnul a început să mă binecuvinteze Nu a să dea idei de afaceri O știu că mă poate Binecuvânta și să aibă încredere în mine Că orice îmi dă Este de fapt lui Eu sunt administrator Și la oricare moment Când el spune Vinde Asta asta știe că poate să încredere în mine. Așa că tot ceea ce am să lui. Pentru că a fost un timp în care am predat totul. Și mă gândeam așa fain cântam cântarea tot ce am e al tău. Nu știu câți dintre noi chiar, chiar realizăm ce cântăm. Și în, în privința asta, în a, a renunța atent, Pui întrebare, ar trebui să ne facem noi planuri de viitor? Măi, ca și creștini, ar trebui să ne facem planuri de viitor? Să, să, să avem trasat așa, să vedem... Cu, ar trebui să ne facem planuri, unde să mergem, ce să studiem, cu, ar trebui să facem planuri, cu ce să ne ocupăm? Iacov descrie foarte clar în, în pasajul acesta și el vorbește despre, despre acești oameni care... Au spus, ca și pe vremea asta societatea. Și el spune, dacă vă uitați Iacov, capitolul 4. Spune așa. Astăzi acum, voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Voi vedeți planul acestor oameni. Uitați-vă ce spun ei. Ei spun așa. Ei s-au gândit la viața lor și s-au gândit la băi afacerea asta e bună au avut în clar, au avut un plan au avut o afacere, după aia s-au gândit ce înseamnă succes pentru ei vom câștiga asta înseamnă succes dacă întreb asta pe oameni ce înseamnă succes oameni de succes Voi ați văzut voi oameni de succes ați văzut voi la televizor un om, de, iată un om de succes și e sărac și conduce o, un traban. ați văzut voi un om de succes cu, societatea, uitați-vă cum ești, iată un om de succes, Bă, ori l vezi lângă un fotomodel, ori îl vezi uh, cu costum Armani, ori îl vezi într-o mașină de lux, a nu vezi într-un trabant, uite, om de succes, oamenii râd când ești într-un trabant. Și pentru acești oameni, vom câștiga, asta înseamnă succes, vom câștiga, Asta e succesul. Au planificat și modul în care vor realiza, vor, au spus, vor merge în cutare cetate. Au avut un plan oamenii ăștia, mă. Și iată că nu-i nimic nou în ceea ce vedem la Wikihau. În plan. Au avut, nu e nimic nou. vă spune, de când e lumea? Or, așa au fost, așa au făcut oamenii planuri. Dar vine și după aia spune, ascultați voi. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Și versetul 15 spune, voi din potriva ar trebui să ziceți dacă va vrea Domnul. Vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Dacă va vrea Domnul. Și fraza asta, dacă va vrea Domnul, nu e ceva ce tu să faci planul, să zicem robi, planul face planul să mă duc în Afganistan. Să câștig bani acolo Și dacă va vrea Domnul Și să, și să, să legăm fraza asta Dacă va vrea Domnul Sau, Am ca să-și facă plan Mă duc la masterat în Franța Dacă va vrea Domnul Și mă să lipim dacă va vrea Domnul La orice plan al nostru Nu, nu asta e ideea Ci ideea e ca și creștini Înainte ca să-ți faci planuri Să vezi ce vrea Domnul Asta e ideea ca și eu creștin. Asta e secretul. Să afli ce vrea Dumnezeu. Și uitați-vă cum afli, că e important. Cum, cum aflăm? Și dacă mergeți la Romani, Romani, 12 cu 2, veți vedea cum putem afla voia aceasta lui Dumnezeu. Romani, 12 cu 2. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel. Romani 2 12, 12 spune așa, să nu vă potriviți chipului lumea acestea, adică să nu faceți planuri cum fac ei planuri. Hai să mergem în Austria, hai să mergem la culeți de morcov, de, de ce vreți voi. Să nu vă potriviți chipului lumea acestea. ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Fiți atenți, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dumnezeu are un plan cu viața ta, Anca. Dumnezeu are un plan cu viața ta, Ama. Are voia Lui. E voia Lui specifică și cu fiecare dintre voi are un plan și are o voie a Lui. Ce vrea El ca voi să faceți? Scopul tău în viață este să afli care voia aia. Să afli voia aia Lui specifică cu viața ta. De când am f de 14 ani, în inima mea era o dorință. Doamne, ce vrei ca eu să fac? Și dacă Dumnezeu spunea, vreau să fii instructor de, de fotbal domnule mă bagam pe fotbal toată ziua acesteam fotbal că asta e chemarea mea dacă Dumnezeu îmi spunea vreau să, instructor de not domnule înotam toată ziua eram o rățușcă Teddy rățușca Mac Teddy cum vrei tu eram pentru că dacă ăsta e planul lui Dumnezeu asta e voia lui dar trebuie să afli care e această voie și vedeți ca să deosebești bine voia lui Dumnezeu trebuie să îți renoiești mintea ta Asta, asta e problema, pentru că noi v-am spus la conferință că ești ca lumea nu când te îmbraci ca ea, ci când gândești ca și ea. Când gândești ca și ea, când te treabă cineva, Vali, unde vrei să mergi la facultate? Păi îi spune, păi la Cluj. Păi mă, tu, tu ar trebui să... Tu ești ca lumea, mă, că direct tu... Unde vrei tu mergi? Dar l-ai întrebat pe Domnul, Doamne, unde vrei ca eu să mă duc la facultate? L-am întrebat pe Doamne, vrei să mă duc la București la facultate? vrei să mă duc la Timișoara, unde vrei să mă duc, nu te, tu stai aici Stai aici la orande. Doamne, dar nu e așa bună facultate, aici te vreau eu pe tine Doamne, dar nu are așa prestigiu, aici te vreau eu pe tine Și eu tot motivei dau Domnului, că de ce să nu rămân la Oradea, Doamne, dacă aici te vreau eu pe tine Și dacă era profesional, aici te vreau pe tine Și pentru a. a și va trebui să. va fi un proces ca să deosebești voia lui Dumnezeu. A trebuit să-ți înnoiești mintea ta. Și știi cum o înnoești? nu o poți tu noi. Cum să noi? Înnoie? Da, mintea. Mă acum. Cum să-ți înnoești mintea ta? Unde vrei să mergi? La, la celesti ca să spune niște chestii pe cap Îndoiește mintea. Nu, ci mintea ta se înnoiește, știi cum? Stând în prezența lui Dumnezeu, începi să primești gândurile lui Dumnezeu, citind cuvântul lui, venind la biserică, auzând cuvântul lui, îți înnoiești mintea și nu mai gândești ca și lumea. Păi, uite de exemplu când vin tinerii la noi în biserică, se întorc la Dumnezeu, nu? Se întoarce la Dumnezeu un tânăr, îl primește pe Iisus Silviu. Deci, se întoarce Silviu. Silviu. se întoarce la Dumnezeu. Păi da, încă nu credeți că el gândește acum exact ca un creștin. Acum s-a întors la Domnul. Acum s-a întors la Domnul. El credeți că gata, gândește ca și un creștin. El tot este. El deja e sfânt. El, cu mintea lui, acum nu zic eu că el, dar dau un exemplu. Ce el vă reprezintă. Se uită, se uită, se întoarce la dreapta. Și vede acolo, o fată. vede pe Maria. O vede pe. Din oficina, o vede pe Maria. El, modulul de gândire, e lumesc încă. El s-a întors la Domnul. Dar nu s-a renoit mintea. Încă gândește ca lumea. Oată, Maria, ce Maria Cum gândește? Trebuie să iau numărul de telefon De ce gândește el asta? Pentru că a fost o, o luat de la lume Gândurile lumii el Nu s o noi mintea încă Și el, în loc să Și domnul lucrează la animalul de el Mintea lui gândește Uite pe Maria Nu numai, nu-i destul O vede, trece pe cealaltă parte Uite pe Ligia Gândește ca lumea Toate ei se par drăguțe și ce se întâmplă? Uite ce se întâmplă. Ce se întâmplă cu tânărul nostru? Păi trebuie, trebuie să urmeze un timp în care el trebuie să-și renoie, mintea. Dar nu pot eu să o Stă în prezența Domnului, citește cuvântul, vine la studiu Biblie, vine la seara de tinere. Ce se întâmplă? În mintea lui Și Renoiește mintea. Și începe să gândească ca un om, ca un om întors la Dumnezeu. Și dacă nu vă așteptați, vine cineva, de exemplu, preten, prieten, dintr-o vezi că gândește ca și lumea. Păi, -a el așa a fost programat de lume să gândească. Dar vine și de aia trebuie să stai să-l încurajezi, să stai în prezența Domnului, să-și renuiască mintea. Și ce se întâmplă în timp ce își mintea, începe să deslușească voia lui Dumnezeu. Începe să deslușească. Eu am știut la 14 ani că secretul în a-L urma pe Iisus va fi să stau zilnic alături de El să-mi mintea. Pentru că dacă din punct de vedere uman, dacă aș fi gândit ca și lumea, n-aș fi venit în România, mă credeți? De ce să vin în România? Dar când mă uit în urmă și văd viețile schimbate, viețile voastre, că Dumnezeu s-a folosit de mine, nu că eu am ceva abilități. Nu, am fost un vas care am zis, Doamne, folosește mine și voi v-ați întors la Dumnezeu și voi sunteți astăzi în biserică, pentru că eu am decis să nu rămân în America. Și m-am decis să fiu folosit de Dumnezeu aici. Și nu am primit poate meritele și aplauzele, dar știți ce? Chiar mă uitam cum aplaudau oamenii la intrarea lui William și a lui Kate în Buckingham Palace și drumul ăla de la biserică Și aplaudau oamenii și tot și mă gândeam, câți dintre voi care ați lucrat pentru Dumnezeu, care ați făcut și nu vă aplaudă nimeni aici pe pământ, când veți intra în Împărăția lui Dumnezeu și toți în din împărăție, pe, la porțile raiului când veți intra, vă vor aștepta și vă vor aplauda. Mă gândeam la toți oamenii care ați lucrat pentru Dumnezeu, ați făcut sacrificii și au meritat pentru că veți fi aplaudați când veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Mai mult decât William și Kate. Și au meritat. Au meritat. Nu știu cum sunteți voi, dar Dumnezeu vrea să vă reînnoiască mintea voastră ca să puteți voia Lui Dumnezeu cu viața voastră. Ești ca și lumea când gândești ca ea. Dumnezeu vrea să poți să... El vrea să-ți arate voia Lui. Eu nu poate să-ți arate că încă tu gândești ca și lumea. Vrea să renoiești mintea ta. Amin? Ca să deosebești voia Lui Dumnezeu. să că sfatul meu vrea să, am, vrea să fac planul de viitor păi ai grijă ai grijă ce planuri îți faci. E bine să-ți faci planuri și vedem, dar consultă mai întâi pe Dumnezeu și spun, Doamne, renoiește mintea ca zi de zi să pot să, să, să, să, să deslușez voia ta. Ce vrei tu în fiecare zi. În fiecare zi. Amin? Haideți să ne rugăm.